Berrien tenorea zurekin Bernadet Argain eta Baionako egiko etxea egi elkargoren alde. Hogoita sorzi alde eta hama bost kontra, bayonako autetien gehiengoak onartzen du, prefetak egin iparaldeko irri elkargu bakararen proposamena. Hautetxi bakar batek anri etxetok du bere bosa aldatu aitzineko bostkalditik, Jean René Txigarai hau eta Jean-Claude Iriart kontseilukoaren iardogitzeak. Aste zeindua izan giego Euskalegian pesta eguna, kainitz jiten dira ipagalderat, kultureskainza zabala hatsemanen dute alanola siberuan, e, maskaradak edo ziru festivalak gauhti goiti, ebestalde iratiko etxolak ere denak beteak dira. Eta ego eskualegian ostirale seinduz prozesioniak egiten dira hain itzerietan, horietan ondari biana, haratsalde juntan izanen da aldezareko karriketan. Eta rubian, ameka eta hama bost baionak galdu du bardalionen kontra bere zelaian, baionesek etzuten partida erresa prodebiko lehenaren kontra. Eta arroa Katyalin, mementeko bosgratuko temperatura erakusten duhe mengo termometroak, temperatura golenak ama bi-gradorenen inguruan izanen dira, lanoak geienek hori izanen dira, euritio horiak ere, posible izanen direla, eta eguzki, guzti, alazerdioten arroi kerleek. <trui> Eta lehenik, bioinezko uainbatek ere man zituen uh, atzoa txaldean bidarteko erretegia ondartzan, aita semeak uh, ziren, aitak uh, kausitu du itxasotik ateratzea bakarrik, aldiz ez hoi eta bat urteko semeak, uh, sokorri denak miatu zituzten uh, atzo gauarekin gelditu behar izan zuten eta goizuntan berriz segituko dituzte bilatzeak, eta bestalde gohputz bat, suhiltzaileak Katera dute ataturi baietik leuntzan atzo atxaldeana, bejoita haaseai urteko gizon batena zen, bere buruaz beste egin lukeela pentsatzen dute. Bestalde Baionako kontseilua herri helkargo bakararen alde sempere jendaia eta idibururen ondotik Baionako hautetxi geienek helep herri helkargo bakararen alde bozkatu dute barda, hoita zorzi alde, ama bost kontra, jiru horren ez mintzatu dira batzu eta besteak, jahone txigarai hau zapesak ez du hitzartu nahizan debatean, marga forestiek biltzareaz segitzen zuen. Baina Sorprese handirigabe, bayonako autetxiek eleparen alde egin dute, udazkenean bezala se, azaro untan ogeita behatzi alde eta amalau aurka izan ziren. Osteguna ahatsalde untan, iru orduko ondotik, eskua altxatu zobbozkatu dute autetxiek. Anji etxeto sozialistak du bere bozka aldatu aldi untan kontra egindu. Elep bakararen kontrakoek betiere argumentu berdina kaderazituzte zerga sistema eta goberdia bernantzari dago kionez, eganez orain arte, eramana haizan den lanak kezkak ez zitoela altsatu. Angi etxetok salatu du janjone etxegaraiak bere interesen alde egiten duela eta ez berionajan alde kontra mintzatu da ere alenduzert komunista. Martimizotak aldi zorretara zidu batera plataformak aramanduen lana askan hilabeta huetan bere autobusarekin. Mathieu Berger sozialistak aukera gehiago bazitela ejandu baina elep imperfektu baten alde egindu elkartasun gehiagorentzat. Filipnez gehiengo koak eta medefaren buruak abertzalean ameskiria baizik ez dela elepa ejandu. Bayonako kontseilua boska eta gero amaitu da haute txiak abihon bayoneren matxan igurikatuak ziren à Boque chez Bo Jeanné est à Jean-ude je veux dire ici parce qu'on me fait un peu le procès de ne pas avoir suffisamment pris de temps pour parler de ça c'est pas sérieux ça fait deux ans qu'on travaille sur ça et d'ailleurs ceux qui sont militants de cette à faire depuis plus de 20 ans qu'on travaille sur ça c'est nice on Bestalde eskualegiko kultur saileko ama bost eragile galde iten dute eriko etxeetako kontsilarier, helep bakararen alde bozkatzea, jakinarazten dute helep bakararen sohtzea, behar eskua hiduritzen zaiela egealitate hainitza duen lugaldeunen arteko lotura soziala eta kulturalaren azkartzeko. Langa bezia gutiago departamentuan Otsailean, Biarno eta Eskualegiaren artean eunta hogoita hiru presuna gutiago dira langa bezian heldu da euneko 0 kakotx laugutiago horotarat, hongoita ameka mila beheun eta behoita bi presuna lanketa dabiltza polampluaren txifren arabera hori batere lan egiten duten entzata. Hatik eh, hartzen badira kotsia lanean arizan direnak, ordion lan galde gileen nombrea emendatu da pondu batez, eskualde eta estado mailan langabeziaren tendentzia beti goiti harida. Rukbian, ameka eta Baionak galdu du bardalionen kontra, jandoze zelaian, zelaia beteazen, bayon eseket zuten partida ere xa, prodebiko lehena ere zebitzen baitzuten, bainan epaik lehek ere ez dute iduriz lagundu, bonuz defensiboaren pondu ardietxi dute alaike, prodebi Baiona bayona beti bigaren, ondoko partida montobanen kontra ukanen dute, Eta pilotan uh, San Andrés Trinketean jokatzen zen uh, Bayonako xingar feriako lehiaketako bigarren finalerdia Matio Hospital eta Zedrik Lukuk ere mandute Mati notzomendi eta Antion Amuleri behoita hamar behoita sei eta finala igande hatxaldean izanen da, beraz atzoko irabaztunak Mikel González eta Xavier Raizpururen kontra. Basko hasteundak jende frango ekaji behar luke ipar alderat eta siberorat ere, denbora edera hitzemanik, eluja bohtuetan kultursaileko hitzok du andan bat halan hola festivala eta maskaradak ere barko zen, turisma bulegoan dei ainitzi zandela azken egunetan, egeiten dauku maite egben ontazekan de hanitch batitugu hebena tourisme bulleguan sen eta naibeti certa une certa une ukene animation etako eta begesi ki cirou uh, festival en gagne eta maskaren maskaren gaien senetan uh, maskadak imani uh, kisan beti uh, igantik ordine uh, beba il jatus ça la e gai disque euh jusqu'à l'une Hanich euh et euh il couche chez Benoît Ebaill à voilà au début fontaco qui Ebaill d'Alta syndicus et hôtel la serenda Eta, Chambaud ditologue il y en a assez quand là et en uns jatena halien et ta egoiteko uh, et a bu bah vous de battre uh, egoiteko culture mm -hmm. émaldétique uh, habo ingratitude bai, se va voilà chirou chirou uh, festival et a mascadenne uh, en Guyane uh, cher tasinac Iratin ere, txolaguziak beteak, ego aldean hasteundak luzea izan ez, bilbo eta donostiakak saldoan dira dirasiberorat, eta bestalde, kakoetako ahoilean bisitak ere zabaltzen dituzte. Eta garazi baigohi aldean ere, turisma bulegoan aktivitatearen emendatze bat senditu dute haste juntan, eta oraino, gehiago hasteundakari buruz. Siru festivala aipatzen begint Nuen, beraz gauk hasiko da hori jiru egunez eta beraz gauk izanenda lehen hitzordua espeizeko elizan festivalaren ispiritua aipatzen daukulenik Michele Txekopak antolatzaileak bo hasi ginen ber zentzian aigie bethi oita zartzi bryun, eta nombaik gure kultura herikoia euskal kultura herikoia uh, ikustia huaiko begiaz eta horzen ya proxetan uh, euskal antikoa proxeta ikusten bada euskal eriko... Muzika Sahara, edo hantzineko muzika den bezala. Ikusten dugi, mena euskal antikoa projekto horrekin, uh, nubai begiberri ez, zerren muzika herikoak eta eta euskal eriko tradizionez saharak ustartzen dugu Eta ahoy egiten dugi ebai, uh, nubai uh, gasteekin, zerren shiberu zekse egiten du uh, nubai uh, jostra eta ikabiatus uh, reggemanian kantatzen digi, eta hipop danzaekin uh, lotzen. Zer egiten die, bidador, pastoala, irunieko jentek montatu diraik, non bait, Euskal Tartzena, eta, eta berdemon pastoala ebai, oaiko begiez ikusten die, ohaiko maneaz, nafartarek ikusik. Eta nisi behutar eta Euskal bezala horrek interesatzen nahi, nonbait kuspen dinamiko bat gure ondari az ada txuntan gaualdi barokoa euskal antikoa taldearekin spaceko elizan maika etziko paja hamar hamabi musikalai gutukak barden kantaiak lau kantai lausua voz eta musikalai hanitz. Uh, barok uh, renaissance epoca horrako musikaan bermatuil duko uh, programa hoi Eta tolosako Enrique Solinistek, uh, ben bilbotarra duk sortz ez mena... Enrique Solinistek suzentudik uh, uh, jamandik pro, uh, projehoi eta... Um, eta hola bildudik uh, epoka horretako melodia, epoka horretako teksto, poema eta hola. Eta hor... Um, bilketa bat egin duk, eta arrasorkuntza bat bezala egindik eta guk... Uh, Gehorikinaiko gutu ke eta ikusiko ko du sieva du que um, ici garico 13 na sarik teorba lutte ta holako ici garico 13 naiderika ne dit que konzertu hori beraz gaur behatzionetan espeizeko elizan gero biahatzian kaseko likusgahi alenik eta ondotik siberutz taldearen konzertua gotanien e, igandean gotaneko plazan izanen da hoxe mielbidador pastorala, nafartarek eskainirik, eta lekuak txikitzea aholkatua datik bai gaurko konzertuaren zat, eta bai ere eh, pastoralaren atagatzeko turisma bulegoan egin ditaike horri. Eta aste saiduan egoeskuiko hain bat egn prosesuniak egiten direla, horietan ondagibiko prosessiua ezagutua da, elizkizuna izanen da elizazan atxaldeko bosto honetan eta ondutik beraz eh, alde aldezaharreko kaletan izanen da proessionia. Hala, bestedik ez, gure, behiak, horiek esiren, segitzen dugu, nasio harteko ekin urteko presondegi kondena, gadovan karatzikentzat. Bosniako Serbiaarren buruzagi ohia Hebreninitza eta Sarajevoko, sagasken arduradun dela, du. Jugoslavia ohiraako nazioarteko auzitegiak epaiaren arabera buruzagi ohiak behogoi urte pasatu beharko ditu, Kartzean prokuradoreak bizi guziko. Espetxe zigorra galetu zuen astapenetik gargazitek de egiteko asmoa agertu du. Eztabaida bizia sortu dute Israel eta Palestinan atzo zabaldu irudiek. Zizordaniako ebronen israelgo soldaduek Ogoita bat urteko bi palestinar hildituzte tiroz kontrol postu batean Armadaren arabela biak soldadu bati olartu e, dira bedera ganitekin Betzlelem giza eskubidean aldego taldeak agitaratu bideo batean bat leztinagetarik da ageridalurian kolpatua Ambulantziak soldadu sauritua sa erameiten duen bitartean Eta beste militar batek hordian urbiletik egin tiro batekin garbitzen du palestinar gaztea Belgikako barne eta justizia ministroek onartu dute kutsak izan direla barrandatzelanetan. Bruxelako atentatuen ondotik, EI estatu islamiko kokidean barrandatzeko lanak geizki egin dituztela itortu dute, horregatik barne ministroak eta justiziakoak dimixua orkestu dute, baina Char, Charles Michel, ministroak ez ditu onartu gerla egoera batean izinelako burroka zela jautzi. Erdogan Turkiako presidenteak adierazi zuen, belgikari eta erberer jakinarazi zietela Brahim Elbak Jaui, atxilotu eta erbereetarat igorriiko zutela, eiren alde Sirian borrokan ari izan ondotik, Turkiara txartu baitzen, eta justizia ministroaren arabera, aldiz hamsterdamen logeratu ondotik eman zuen bakarrik abisua Turkiak eta jada zailazen han jarrapatzia poliziaren arabera Elbak Jaui zen kamikazetarik bat. Eta futbolan, Johan Kreif, futbolari OIA zenduda. Hirutano eta sortzi urte zituen erbe ere eta rak, birik eta komin biziaren ondo ondorio zenduda. Hiru aldiz segidan irabazizuen Chappellunen Liga. Hirutano eta amargaren amargadaren astapenean, urrezko baloina Hiru ere, eta entrenatzaile bezala ere Chappellunen Liga altzatu zuen Mila Bederatziun eta Latanoita Amabian, Barcelona Derekin.